Förut hade vi eget slakteri, därför gris och kod, död, död, lugn och ro. Nu betraktas vi som tollinfraktas vi 20-30 mil och sedan slaktas vi. Så visst kan man förstå om man blir härsken då. Det är ju inget att fundera på. Och färsen som de har, den vi förjedrets grader. För de har skurit ner sin personal. Jag lever bättre för, jag lever bättre för, innan munförnuftet gick i sin. Utvecklingen må vara Men ändå hävdar jag Att framtiden var bättre för ett När vintern förr var slut Då kunde man gå ut i sol och få sång Och man fick beta dagen lång Då var det frid och fröjd och kunde man vara nöjd Då var man fri och man slapp att stå förtöjd. Men nu står man i ett bås I året om gynås, Och lider så man håller på förgås Och till var gräs Och maten saknar klass man blir så på lass. Ja det var bättre förr, ja det var bättre förr Innan hon förnuften gick i sig Utvecklingen må vara, men ändå hävdar jag Att framtiden var bättre för din. Och även sexuellt så var det bättre ställt och fanns det rotik nu handlar allting om teknik Då blir brunsten släckt, liderligt och fräckt Utav en tjur varje gång man blev täckt. Men nu i tid är kärlek så perfid Att man kan nära på bli helt frid. För dagens kurtisör är en ynklig amatör Den tänder på en blek inseminör Ja det var bättre förr, jag det bättre förr Innan vår gick i sin Utvecklingen må vara, men ändå hävdar jag Att framtiden var bättre för tid